28 червня Анна захотіла побути цілий день сама. Вона мала встигнути дописати листа непростим і передати його старим бедою, який заїхав до Єлівця лише на кілька днів, бо непрості потребували його, замисливши якусь гігантську справу. Себастьян не відходив від Франца. Вони говорили, шпацеруючи Єлівцем один пішки, а другий плавом у каналах. Потом інструктор з виживання зробив їм знімку і пропльонтався з ними аж до ранку спочатку у беде, а пізніше вже Бог знає, де п'ючи агрестове вино, джин і пророкуючи страшні небезпеки необачному Себастянові. Наприкінці вересня Анна поїхала у Мезетеребеш і вписалася добровольцем до легіону українських січових стрільців. Напередодні до міста нарешті прийшли непрості – Анна зустрічалася з ними у французького інженера, ночувати лягла біля Себастьяна на галереї, а вранці її вже не було. Не стало у Гілівці і непростих. Франциск був впевнений, що вона або пішла з ними, або вони її з собою забрали. Себастьян хотів кудись йти, щось розпитувати, лише б робити щось, що здається необхідним. Через півроку він буде вдячний мертвій Анні, яка передала немовля якраз тоді, коли не стала Франциска, і треба було щось робити, щоб не втратити глузду від самотності. Між іншим, бігти на вмання і розпитувати кожного, шукаючи загубленого, є не таким же безсенсовим. Бо в наших горах, де води збирають все і самі збираються у трьох місцях, Вислідити з губу дуже легко, якщо вона не лежить під снігом чи каменем. Та й так невідомість протриває не більше, ніж роки. Але Франциск висміяв Севастянову нетерплячку і наказав сісти каменем і чекати. Бо чекати – найрадикальніше, що часу можна зробити. Справді, через три тижні знову прийшли непрості і почали вимагати, щоб Франциск пустив їх до Анни. Себастянові полегшало вперше. У жовтні до єлівця приїхав з фронту поранений боснійський капітан. За валами Бучицької цитаделі йому роздушило ноги. Їх відтяли, але місця уявних ніг так боліли, що капітанові порекомендували лікуватися у єлівці. Потім сподівання лікарів справдяться, капітан перестане завивати і навіть напише перший том коротеньких мемуарів про початок війни. Все ж Джин є поважним анальгетиком. Тим часом у жовтні щойно капітана принесли на ношах у Єлівець. Він всім розповідав про свою операцію, яку робили у Горонді. Хірург весь свій вільний час проводив у славній Горондівській корчмі серед старшин УСС. Там він зустрів найгарнішу з бачених жінок Анну Єлівцівську з Карпат. Вона була найулюбленішим снайпером «Четаря Пеленського» із «Сотні дідушка» і порадила хірургові відправити босняка у Ялівець. Дуже скоро потім сотня покинула Горонду, рушивши до веречок нижніх. Це було не тільки другою полегшою Себастьяна, але і остаточною Франциска. Анна вільна, вона не з простими. Є речі важливіші від долі. Виявляється, війна, а значить і смерть. Втретє, Себастіанові могло полегшити, коли принесли дитину, але він собі такого не дозволив і жив з цією важкотою до кінця життя, хіба що ділячись її крихтами, перекладаючи їх з Анни на Анну. Як Франциск прожив останні місяці свого життя, Себастьян докладно не знав, бо бачив Франц лише здалека, у найпростішому значенні цього слова, і лише знизу вверх. На початку дуже теплої зими Франциск остаточно переселився на балкон, усамітнившись там і не контактуючи ні з ким. Себастьян зустрічався з ним лише раз на тиждень у барі, куди той приходив по повну козуджину. Зустрічі вимірялися часом випивання шклянки-єлівцівки з калиновим сиропом. Франц був зворушливо приязним, але про родинні речі навіть не згадував. Себастян слухав, а Франц оповідав найсвіжіші історії переміщень світової війни. Так яскраво ніби не він, а Себастян сидів безвилазно на балконі або мав такий бінокль, що бачить у всі сторони на сотні кілометрів, заглядаючи навіть за кожне дерево. Себастьян не розумів, як Франц дізнається військові таємниці обох військових блоків, бо не міг знати, як Франц живе на балконі. Перешкоджали гілля винограду. Плющ! і крони молодих кедрів. Ще в Африці Себастьян зауважив одну цікаву річ. Люди дуже охоче розглядають те, до чого треба опускати погляд, і страшенно неуважні до всього, коли піднімати до гори. Влітку вони з Анною особливо багато часу провели на тому балконі, де поселився тепер Франциск. Вирощували гарбузи, курили, цілий день пили холодний мате, залитий з ночі гарячим у срібний збан. Вони бачили все, що діялося на вулиці – навіть могли вгадувати розмови за жестикуляцією і рухом губ. Натомість ніхто ніколи, Себастьян впевнений в цьому, бо не пропускав незауваженим жодного погляду на себе, не бачив, що вони роблять на балконі, що вони на балконі. Адже треба очі піднімати. «Тут видно щось пов'язане з анатомією», – думав Себастян. Тепер, дивлячись на балкон Франса. Себастьян карався, що не навчив Анну головного правила снайперства у місті. Перед усім – балкони. Значно пізніше генерал Тарнавський переповідав Себастьянові чиїсь спогади про програну вуличну війну у Львові в листопаді 1918-го, і Себастьян знову подумав про снайперів і балкони, на яких ті снайпери, мабуть, перед війною жили. Листя на винограді остаточно опало якось вночі, і Себастян зміг щось розгледіти крізь плющ і кедр. Він побачив тонку линву, прив'язану до балкону, яка тяглася просто до хмар, і більше нічого спеціального. Але при наступній зустрічі попередив Франса, що линву можна зауважити, її видно. Франс нічого не розказав. І Себастьянові залишилося вірити у свою версію, здається, найлогічнішу. Линва від балкону веде до високопіднятого повітряного змія. На змієві прилаштована птахоловська сітка. У сітку потрапляють птахи. Птахи втікають зі своїх місць від фронту. За Чорногорою живе орнітолог. Орнітолог кільцював птахів. Птахи покільцьовані. Вони летять через Чорногору. Потрапляють у сітку. Франц оглядає кільця, Франц знає орнітолога, Франц розуміє його коди кільцювання. На кільцях вказані місця гніздування. Птахи втікають зі своїх місць. Значить, туди дійшов фронт. Франц відпускає птахів і знову піднімає Змія. У квітні 1915 року почався наступ під горлицями. Точне місце офензиве Франциск назвав напередодні. У травні попри ялівець почали ходити за броди. Мазепенці верталися на Галичину, галичан відпускали з Таліргофу і Гмінду, москвофіли доганяли росіян, веселенці втікали з Росії, російські шпіони пробиралися на мадяри, мадяри вишукували шпіонів і вішали гуцулів, гуцули брели до румунів по кулешу, Румунські опришки переслідували гуцульських дівчат, дезертири і мародери уникали одні одних. Більшість зайд ялівець обминали, але серед тих, що такі з'являлися у місті, переважно ходили озброєні. У ялівці була лише африканська рушниця Себастяна. З франциском все сталося дуже швидко. Так швидко, що всім здалося, ніби голова просто впала посеред слова, як файка може випасти з рота, досить її швиденько підняти і втягати дим далі. Хотілося так зробити з головою, заки не завалилося тіло, щоб кінець слова не зник у хвилевій паузі. Вони допивали джин з сиропом, як до бару прийшли опришки з мароморошу. За джин заплатили чоботами з надгризаними вовками халявами, сіли за Себастяновою спиною. Франц час від часу дивився на них, бо був уважним. Поклав на стіл мачети, з яким ходив до серба лукача, прорубуючись через жереб, що невпинно підростав довколо ліснічівки. Фронт відступав, але птахи ще не поверталися. Франц не мав що говорити і розказував Себастянові про непростих. Як десь хто народжується, то сідають якраз під тими вікнами і придумують його байку, як «Земляні боги». А що не годні надумати кожну інакшу, то натямили собі зробити війну. Він збирався нарешті сказати, що Баїльнік придумав Анні. Дуже важливо, що тоді вона була не Анною. Іде захований фільм з чимось, що шукають непрості. Раптом один опрішок підійшов до їхнього столу і сказав, що купить мачети. «Не купиш», – сказав Франц. «То заберу». «Не забереш». «Чому?» «Бо мені воно потрібне». А як не буде потрібне, то прийдеш сюди. Я вже тут, – сказав опришок, – я хочу взяти. Якщо зможеш потримати. І подивився не на румунову руку, а на очі. Опришок забрав очі, простяг руку, вернув очі, забрав руку. Можу відрубати твою голову, – заговорив по-українськи. Як зможеш відру... Так закінчилася балачка, бо опришок вхопив мачети і без замаху, самим лише тягарем сікача, стяв Францискові голову. Себастян почув, як заскрипіли роздерті сухожилля. Тіло Франца сиділо, голова впала на підлогу і не покотилася. Як череп'яна файка з рота. Хотілося швиденько покласти її на місце і почути «бай», Другий опришок поставив перед Себастьяном бомбу, і обоє уже з мачети вийшли з бару. Себастьян не знав, за що хапатися. Перше, за бомбу чи голову. Взяв таки гранату і кинув у відкриту піч. Хоч вибух пішов у комен, аж посеред білого дня залітали лилики. Тіло впало на підлогу, відкотивши голову під стіл. Наступного дня кур'єр приніс дівчинку немовлятку від Анни. Себастьян зрозумів, чому загинув Франс. Він вважав, що є несказанно сильнішим, бо не залишилось жодної жінки в світі, яку міг би любити. Не підозріваючи, що має внучку, дочка Анни знаходилася в той момент на відстані одноденного переходу від Яльвця.